Будинок, наче рушає з місця і пливе кудись слідом за Хмарою, що висить над ним. Та й мені потрібна, кажу я невпевнено. Ні, хитає Люся головою, але якби це було навіть так, то я не прийняла б твоєї жертви. Якої ще жертви? обурююсь я. Але моє обурення гасне так само швидко, як і народилось. Якби зараз хтось вийшов із прохідної, підійшов до нас. «Ми обоє, напевне, лише зраділи б». Люся легенько торкається мого плеча. Ледь Плеч тремтять її худі, довгі пальці. «Ти ж усе розумієш, Андрійку?» Каже вона лагідно. «І докір, легенький, наче вітерець, що об'юває нас, звучить у її голосі майже ніжно, якось по-материнськи, чи що? Не хочу я нічого розуміти. Бурмочу поспішно, і вони такі правдиві, мої слова». Я б усе життя докоряла сама собі. Люся забирає руку, але я перехоплюю її і легенько торкаюсь губами пальців. Не треба, Андрійку, а то я заплачу. Я намагаюся ловити у Люсиному голосі іронію, але її, вочевидь, немає. Моя рука опускається разом з її. Ми стоїмо поруч і вже незмірно далі, ніж тоді, коли вона тільки наближалась до мене. Ти ні в чому не винен. І ніхто не винен. Усе так переплуталось, і бачиш, як воно виходить. І за вчорашній вечір не докоряй. Тепер чи пізніше він мав бути, як і сьогоднішній ранок. Ніколи не подумав би, що ти фаталістка. Я не фаталістка, але так уже виходить. Ми обоє не побачили б собі. Не пробачили б майже я, того, що знаємо про мене. Мого минулого. Немає в тебе ніякого минулого. Є, Андрійко. Як і в кожної людини. Тільки справа в тім, що ми потім з ним робимо. Нашим минулим. Ти міркуєш, як столітня дама. Ні. Ми не зможемо обоє його забути. Я зможу. Ні-ні. Ти кажеш неправду. Вона дивиться мені в очі, наче щось шукає в моєму погляді. Цей тривожний, збентежений погляд пропікає мене настрізь. Я не маю чого відповісти. Надсилу не відводжу погляд. Люсені очі, наче вже далеко. Я б теж не забула свого розчарування ставить вона останню крапку. Моя остання надія впала. Навіть не надія, а пристановище моєї самотності. Я піду, Андрійку, сказала Люся. Бувай. Вона повернулась і справді пішла. Вона пішла швидко, але якось надто важко. Дівчина, про яку я, та й не тільки я, весь цей час думав, як про такого собі бездумного метелика. Вона зникла за дверима, а я все ще дивився на ці двері, і раптом зрозумів, що дуже вдячний їй, моїй Люсі. Моїй – це таки правда, бо щось вона зрушила у збаламученій душі. – То що ж, треба вертатись назад? – спитав я себе. – Ні, – відповів так само подумки. Долю не обдориш, і закресленого не відновиш. Навіть не долю, а життя. Щоб почати його з чистої сторінки, потрібен був поштовх, зрушення, усвідомлення свого нового стану. Але імітувати вже щось заново мені аж ніяк не хотілося. Треба було просто жити. Робити те, що є необхідністю для кожного з нас. Я досі ніколи не замислювався, що наше життя виходить ніби з нас самих. Ширше за нас і за обставини, воно все ж не в силах уміститися в просту, звичайну ситуацію. Але тут було зовсім інше. Я, мовби би, той плавець, що поплив до найближчого берега, хоч усе одно доведеться перебиратись на протилежний. Чомусь не усвідомлював цього. Досі мій берег, мій справжній берег лише даленіє, а я все плив і плив до іншого. Але чи стачить тепер сил повернути назад, Поволі пішов до зупинки, і тут, уже на ходу, відчув міський шум, ревіння двигунів, шурхотіння шин, сигнали машин, удари металу, людські голоси. Місто наче наближалось до мене, але я був самотній серед цього міста. На якусь мить я заплющив очі і побачив сіре широке плесо ріки, що накочувались на мене. Кабінет у Георгія невеликий. Зі смаком обставлений, затишний. Здавалося б, як можна зробити затишок у казенній обстановці, серед стандартних меблів. А виявляється, можна. Щось невловим, невловимо домашнє було присутнє, жило в цьому кабінеті. Серветка з вазою на ній посеред стола, вазони на вікні, кілька картин. Не репродукцій, а саме картин невеличкого формату на стіні. Статуетка поряд з книгами на книжковій шафі. Господар наче намагався підкреслити домашність. Але побувши годину в цьому кабінеті, я зрозумів. Обстановка підкреслювала, що це домашність лише для Георгія, що він тут господар. Виходили й заходили люди, я слухав, як вони розмовляли за Георгієм. І з кожною такою розмовою переконувався, яка міцна і невловима сила у словах, рухах, діях цієї людини. Кільком він сказав, «Познайомтеся, це наш новий куратор малих підприємств». Прийшли, байдуже тиснули руку, байдуже ковзали поглядом. Я був уже частиною добре відлагодженого механізму. «Що я робитиму?» «Стежитимеш за роботою філіалів нашої фірми і доповідатимеш мені, будеш моїм...» Він не сказав, «моїм представником». «Нічого далі не сказав». Але я зрозумів невимовлені слова. Будеш моїм вірним слугою, вірним собачкою. Чи це мені лише здалося? Він склав мені ціну, він знав мені ціну, а оскільки я ще й був його родичем, то вже був своїм. Посидь, подивися, сказав Георгій, коли я тепер прийшов. Він підняв трубку, подзвонив у відділ кадрів не дочірньої фірми, яку очолював, а цілого їхнього товариства. І попросив оформити мене на роботу, без тяганини, попередивши при цьому, що з шефом уже все домовлено. Я, отже, займав своє місце. Напевне ж, нікому не потрібне, а може й потрібне, тільки не в такому вигляді, як прагне.